До будівництва комунізму в окремо взятій країні будь на поготові, завжди готові. молодець, ось тобі пряник. І дістав зі свого страшного портфеля великий сірий пряник, вкритий зверху мов святкова паска застиглою солодкою кіркою. На місце холодного прислали табурянку, від якого годі було ждати не те, що пряників, а й доброго слова. Табурянка був дрібненький і гологоловий, як вождь українських більшовиків Косіор, намальований на шкільному зошиті у клітинку.